Я повертаюся і по коліна, тонучи в клятому жовтому тумані, йду в рубку Може, я набридла йому? Надокучлива іграшка? Може, він вирішив відправити мене на мембрану? Сьогодні? У рубці порожньо Сліпо мерехтять екрани На одному з них червона заставка Я втратила лік часу та зараз має початися шоу. Оглядаюсь на двері, хазяїн відстав. А може й не збирався наздоганяти мене? Може йому достатньо, щоб я сиділа в рубці, як під домашнім арештом? Ставлю згорнутий екран біля стіни. Підходжу до пульта. І бачу клавіатуру. Напівстерті зелені літери на білих клавішах. І гадки не маю, яким чином передається на екран програма енергетичного шоу. Але зараз, на кілька секунд, мені привідкривається майбутнє. Можливо. Я промахуюся пальцями по клавішах, тому напис виходить не надто красивий. Завод існує, пожеає енею, людей, не вірте. Енергоконтролерам, ловцям Шукайте Сінт Це я, Лана І натискаю велику кнопку із написом Вести негайно Я майже не вірю, що це можливо Але мої кострубаті слова висвідчуються на екрані Одразу після традиційного вітання Для вас, мешканці міста У коридорі кроки Я розумію, що загинула Рятунку нема і кидаюся бігти, прихопивши екран свою останню надію. Я завертаю за коридору, коли з протилежного боку, всього за 20 кроків від мене, з'являється хазяїн. Я біжу, як не бігала ніколи в житті. Хазяїну потрібно кілька хвилин, щоб виявити моє мистецтво і кинутися на вздогін. Я чую його кроки, що миті чекає, що він схопить мене за волосся. Зараз треба повернути Другий коридор ліворуч Чи третій Я зупиняюсь Гаю час Один із цих коридорів веде глухий кут І я не бачу майбутнього Я не знаю, куди мені звертати Кроки хазяїна все ближче І я щодуху кидаюся в перший ліпший коридор Попереду згущується туман Безвихідь Це автомат стонога я перестрибую через нього і звертаю в коридор праворуч. Тепер я точно знаю, де я. Ще сто кроків і вхід у цегляну трубу. Біля підніжжя залізної драбини витрачаю ще кілька секунд, щоб засунути згорнутий екран за пояс на спині. Хазяїн вилітає за повороту, я ставлю ногу на залізний щабель. «Стій, мерзото!» Якщо в нього є пістолет, чи бодай щось, із чого можна вистрелити, я загинула. Згорнутий екран заважає, б'є по спині. Хоч би він не вислизнув із-за пояса, хоч би не впав. Піднімаюся залізною драбиною. На штирях, щаблях залишаються певно клаптики шкіри з моїх долонь. Я не відчуваю. Я граю в доганялки зі смертю. Вгору. Драбина трясеться. Мій ворог піднімається слідом за мною. Або в нього немає пістолета, або він хоче розірвати мене голими руками. Він же значно вищий за мене і фізично сильніший. Ще побачимо, хто сильніший. Долоні липкі. Я не відчуваю болю. Мені треба будь-що дістатися залізного майданчика». Тоді матиму шанс. Стій! Уб'ю! Я майже відчуваю його руки на своїх щиколотках. Додаю швидкості. З погойдування громовідводу і згодіння залізних щаблів і з мого власного хребкого подиху народжується ритм. Я ловлю його і підлаштовуюсь до нього. Він підхоплює і несе, як швидка вода. Дурепа! Здається, він відстав. Трохи, але відстав. Я не зменшую швидкості. Зараз. Ще трішки. Ось він, люк. Я останнє підтягуюся і вибираюся на залізний майданчик на страшній висоті. Сонце хилиться до обрію. Гори лежать навколо, як зубці величезної корони. Зелений ланцюг за ним синій ланцюг, за ним золота димчастий Вітер приносить запах трави й хвої. Я завмираю, наче громовий відвід у чеканні блискавки. Лано, стій. Я бачу його обличчя в отворі люка. Його очі вперше виглянули з тіні орбіт. Я розрізняю їх колір. Вони зеленувато-карі. Одним ривком він піднімає своє велике могутнє тіло на край майданчика. Я відступаю. Між нами два кроки, не більше. «Стій!» – каже він. «Послухай, нічого страшного не сталося. Ти зробила дурницю. Тільки усього. Я не буду тебе карати. Я навіть не буду тебе...» Одночасно він робить крок уперед, і я, відступаючи, вихоплюю з-за пояса згорнутий екран Лано Його руки хапають в повітря за міліметр від моїх грудей А я вже валюся назад Уже падаю, і вітер реве у вухах Лано Вітер грає мною, як порожньою обгорткою від бутерброда Я перевертаюся раз удруге, друге Плутаю верх і низ, в очах темніє і майже не притомнюючи розгортаю екран Ривок, моє падіння сповільнюється Потім пришвидшується знову Я бачу, як заледве долачу опір повітря Розкриваються складки і перетинки Як раптом спалахують зеленим сенсори Як кожна ниточка й жилка екрана Крила напружуються я перебираю руками, обмацую несучі ребра крила екрана, ловлю вітер Це єдине, що може ще врятувати моє життя Я вишу на розгорнутому крилі, чепившись руками в жорсткі перетинки, усе ще падаю А потім різкий поровітру, ніби підставлена долоня, перетворює падіння на легкий політ Я лечу як птах я бачу світ з гори Я бачу гори, ліси і луки Сонячні промені пробиваються Крізь діряві хмари Віяло променів Розставлені пальці Кольорове небо над головою Кольорове земля внизу Мерехтливе зеленувате крило Ніби тонке віко Ніби крильце бабки Я лечу Поривом вітру Мене зносить у бік І прямо на шляху на відстані, здається, витягнутої руки Виступає з туману бетонна стіна Я різко змінюю нахил крила Мене підкидає і проносить над стіною Я черкаю по бетону підошвами черевиків. І знову падаю, але тепер унизу херлявий і ржавий ліс І знову падіння переходить у політ Цього разу майже горизонтальний Частка секунди. Я врізаюся в колючий чагарник. Дуже колючий. Долоні мої роздерті до м'яса, обличчя подряпане, голова болить, на лобі гуля завбільшки з кулак, але я жива і я вільна. Завод поруч, завод близько. За кілька секунд після мого приземлення падіння навалюється тиша, уповільнює серцебиття. Сіє паніку Я біжу, тілом прориваючи Цю смертоносну вату І навдовзі вже чую Хрускіт гілок під ногами Власне серце Хрипкий подих Я вийшла з зони антиритму Я перемогла Переможно Оглядаюсь Щоб побачити Крізь хирлявий лісок Як залізні ворота відчиняються Із чорної темряви не можу спокійно в неї дивитись Висуваються напівприховані жовтим димом механізми Хазяїн бачив мій політ Не знає точно, жива я чи ні Хоче пересвідчитися Автомати принесуть йому моє тіло Або непритомну мене Або засічуть рух Упіймають на бігу Скрутять, притягнуть назад Долаючи біль, залізаю на найвище дерево і сиджу, притиснувшись до стовбура серед колючих гілок, автомати все ближче, шикуються півколом, періодично викидають уперед і в сторони гнучки щупи з сенсорами на кінці. Один збиває на льоту птаха, сиплеться пір'я, як чорний сніг. Мені треба стати частиною деревного стовбура, злитися з ним, охолонути. Віддати стовбуру все тепло Дерево Дерево, врятуй мене Один із автоматів Ходячий пристрій на трьох ногах Із трьома пазуристими маніпуляторами Оглядає сусіднє дерево Щупи витягаються на 10 метрів угору Трясуть гілку за гілкою Падають шишки Обшукавши черговий об'єкт Механізм іде до наступного – до дерева, на якому сиджу я. Хочеться закричати і кинутися вниз, спробувати втекти, бодай спробувати. Але я сиджу, і запізно згадую, що моя кров заплямила нижні гілки, кров із поранених долонь. І автомат знаходить кров. Лютим зеленим вогнем спалахують сенсори Висувається антена Він передає сигнал хазяїну Чи ні? Щупи, їх два, обвивають стовбур із двох боків Повільно, неквапно рухаються все вище Обмацують гілку за гілкою Я притискаюся до дерева всім тілом Я дерево, я його частина у моїх жилах деревний сік. Я нерухома. Я завмерла. Щуб торкається підошви червика. Вся моя сила волі йде на те, щоб не смикнутися. Щуб піднімається вище. Торкає холошу. Сковзає по деревному стовбуру, Обмацує кору. Торкається моєї спини. Я перестаю дихати. Другий щуп з'являється просто переді мною і повільно торкається обличчя. Я не рухаюсь. Я дерево. Дерево однаково, хто його торкається. З деревом заграє вітер, блукають по гілках птахи, дятел довбе кору. Із різким роздратованим пищанням щупи зникають. Миттєво втягуються усередину під корпус механізму Розхитуючись на трьох ногах Автомат іде до наступного дерева Я сиджу на гілці цілу ніч Чую, як автомати нижперед по лісу Чекаю, що вони повернуться Чекаю, що з'явиться хазяїн Пошуки тривають довго При світлі і у темряві Нарешті автомати відступають на завод я боюсь, що вони залишили сторожа, який дочекається, коли злізу з дерева, і тоді схопить мене. Тому я сиджу на гілці до ранку. Уранці ліс прокидається, і ржавий ліс. Дерево, що дало мені притулок, укривається росою. Я жадібно облизую кожну голочку, тоді спускаюся вниз. Руки-ноги унімили так, що ледь не падаю. І злизує росу з трави Роса на моєму одязі На волоссі, Роса змиває кров з обличчя і долонь Я вмиваюся в росі І оживаю Ніби й не було страшної ночі Ніби ми гуляємо в лісі З Ярем Але ж Ярий залишився в селищі трьох родів І, може, чекає на мене Може, якщо я повернуся І розповім усім правду Він пробачить мені я не наважуюся вийти з лісу на відкритий простір. Ховаючись за стовбурами, підбираюся ближче, бачу горбки і глини, і звалені на них порвані барабани, непридатні бубни, зламані трембіти. Цвинтар моїх друзів, цвинтар наших надій. Руса висихає, піднімається сонце. До селища, всього півдня ходу. Як мене зустрінуть? Що я побачу, коли повернуся? Сідаю на траву. Страшенно хочеться їсти. І хочеться відпочинку, спокою. Нормального людського життя. Вогню в печі, розмов, чоловічих і жіночих облич і дітей. Як мені не вистачає настирливих, галасливих дітей, які вічно крутяться під ногами, яких так багато в селищі. А якщо автомати побували й там. Хазяїн не признавався мені, скільки я його не розпитувала. Ці стовпчики на екрані, ця вібрація стін, цей вітер у коридорах заводу, може, всі три роди вже там і діти. Розумію, що цього не може бути. Щоразу перед поглинанням приходив вагончики з міста. З міста. Як відреагували люди, прочитавши на екрані моє послання? Збій, аварія, нестикування. Не звинувачувати ж у помилці пікселів. Вони всі діяли чітко за командою ритм-блоків. Шукайте синт. Я могла порадити п'їм небудь розумніше. Не вірте контролерам, ловцям. А як вони розрізнять, хто ловець, а хто ні? Мені треба в місто, не в селище, у місто. Чому ця проста думка не прийшла мені раніше? Мушу попередити диких, урятувати тих, кого можна врятувати. Я маю розповісти їм правду. Вони ж нічого не знають. Може вони вирішать, вони, а не я, що завод треба зупинити за будь-яку ціну, і тоді ми зберемо велику юрбу, величезну, прийдемо під стіни заводу, і тоді переможемо. Я підводжусь і зупиняюся, притулившись до смолистого стовбора. До селища півдня ходу, а в місто? Як я доберуся до міста? Там же непрохідні гори. Страшенно хочеться їсти». Бреду, дивлячись під ноги, знаходжу кілька полуниць, знаходжу гриби, які колись показував Ярий, їм сирими. Мене одразу ж починає нудити. Не отруїтися б. Чую струмок. Підходжу ближче. Струмок великий, ширший від того, на якому ми з Ярем улаштували перегони на льодорізах. Знову ці спогади. Лягаю на живіт і п'ю, як звір. П'ю, стогнуче від задоволення. Тоді заплющую очі. Всі мої біди від того, що я хочу, занадто багато. Мені не досить того, що є. Я хотіла більшого і полізла на вежу до диких. Я хотіла більшого і пішла із селища на штурм заводу. Адже в мене було все і любов, і сльози падають у струмок. По струмовині пливе, наполовину занурившись у воду, Уламок стовбура з єдиною гілкою. Сама, не знаючи навіщо, ловлю його за кінчик гілки і притягаю до берега. Уламок стовбура, куди він пливе? Відпускаю колоду. Вона пливе неквапно і урочисто. Далі за поворот ховається з очей. А куди впадає ця ріка? Чомусь, думаючи про це, починаю хвилюватися. Мені треба пригадати щось дуже важливе. Я сиджу майже біля самого заводу, хоча мені треба чимшвидше швидше забиратися звідси. Може увімкнутися антиритм. Автомати можуть улаштувати ще одну зачистку. А вдруге їх не обдурити. Чому я не тікаюсь від заочі, в гори? Шум струмка. Я згадую, де востаннє чула такий же шум: у тунелі, де стоїть дрезина на кулькових слимаках, і підземний хід веде прямо в місто? Пригинаючись, крадькома ковзаю вздовж берега, ніби приміряючись, як це бути рікою. Завод усе ближче. Крони ржавих сосон, під якими можна сховатися, все рідчі. У хазяїна в рубці є оглядові екрани. Тоді я бачу колоду, що застрягла в закруті, і розумію, що мені треба робити. Вода крижана, але мені не звикати. Як є, в одязі входжу в струмок, який перетворився вже на маленьку річку, і лягаю, обхопивши колоду руками. Колода перевертається, я опиняюсь під водою. Вибираюсь, піднімаючи на молизна, знаходжу на березі порожне стегнучке стебло, перекушую зубами, роблю трубку, знову лягаю, обіймаю колоду, дихаю крізь стебло. Колода якийсь час роздумує, а тоді повільно рушає за течією. Колода пливе, і я під нею. Річка на стромовині достатньо глибока, щоб не черкати під дну спиною. Колода випливає на відкрите місце. Крізь плівку води бачу, як насуваються стіни за воду. Сподіваюсь, на крихітному екранчику непомітні мої руки, що вчепилися в колоду. Вони всі в намолі, чорні, кольором мокрої кори. І вони зведені судомою. Холодно, я ледь терплю Ріка поринає у відведену для неї бетонну трубу Стає темно Я розтискаю руки, випускаю колоду і зводжуся на ноги Вода мені по пояс, крижана Колода, вивільнившись, пливе далі і упирається в сталеві грати Ну звісно, ковзаючись на слизькому дні труби, підходжу ближче Грати старі, де не де поржавілі, що там за ними не розгледіти, воду скламутили намол і пісок, який я ж і підняла з дна, але грати можна зламати, їх потрібно зламати, вони віддаляють мене від міста. Я беруся за один пруд, об другий впираюся ногами. Раз два, три. Проти лише ледь гнуться Зате грати всі Усі Раптом виламуються і падають на мене Звалюють у воду Я ледь не захлинаюся Колода повільно і урочисто Пливе вперед Я тримаюся за неї Я не знаю, хто там зараз Біля дрезини, крім кулькових Слимаків Бачу рейки над головою Залізобетонна конструкція Хапаюсь, підтягуюся з останніх сил Ще сантиметр Над шпалами піднімається моя голова Тоді плечі, нарешті я вся Як велика рибина, вивалююся на рейки Все В тунелі напівтемрява Дрезина стоїть, де стояла Рівень рідини в скляному колесі Трохи нижчий, ніж минулого разу Кулькові слимаки-самці Довгасті-сірі дрімають Присмоктавшись до каламутного скла Залишаючи за собою калюжі Підбігаю до бака в стіні Піднімаю кришку Здається, і самки на місці Лише рідини в колесо треба вдолити Тут же, у ящику без замка Знаходжу черпак на мотузці Набираю рідини з бака для самок Рідина дуже-дуже важка я підливаю її слимакам у колесо. Вони пожвавлюються. Потім тим же черпаком намагаюсь виловити і самок, але вони не виловлюються. Я шукаю в тому ж ящику інший черпак, зручніший, але знаходжу натомість нічні окуляри з одним тріснутим склом. Це подарунок долі. Удача знову на моєму боці». Втративши терпіння, виловлюю самок просто так, рукою Вони зовсім не бридкі на дотик і дуже гарні, великі, рожеві Я мимоволі замислююсь, як їх випускати до самців? По черзі? Всіх одразу? Підходжу до колеса, рахую самців Їх приблизно п'ять десятків Самок має бути більше чи менше? У горлі пересихає. Не стримавшись, набираю собі води зі струмка і п'ю. Знову виловлюю самок. Лічу їх і складаю просто на платформу дрезини. Вони хочуть розповстися. Я ловлю їх і одну за одною кидаю в колесо. Важка рідина грає. Вириваються пухарі, як в окропі. Майже вертикально нагору вискакує сірий самець, за ним рожева самка, і в ту ж мить равлики всією масою навалюються на стінку колеса. Їх накриває хвилею рідини, вони знову навалюються, їх знову накриває важкою хвилею. Колесо крутиться. Але платформа не рухається. Опановую себе, надягаю окуляри і уважно вивчаю дрезину. Та, звісно, для того, щоб колесо зчіплювалося з ходовою частиною, потрібно його опустити. Ось і важіль. Важіль не піддається. Я обламую нігті. Колесо зі слимаками крутиться все швидше, гуркоче все дужче, що мить може прийти хазяїн. Важіль натужно клацає. Колесо опускається, Сполучаються зубцюваті шестерні. Натягається ланцюг, дрезина рушає Кілька хвилин стою, дивлячись, як віддаляється насип Як усе далі від мене втікають залізні ворота заводу Гуркіт коліс відбивається від глинистих стінок тунелю Равлики, як божевільні, рвуться на сушу на слизьку стінку Блищать ртутні кульки у них на підошвах Колесо повертається, слимаків знову накриває хвилею, вони знову рвуться на сушу і дрезина котиться. Коли світло на початку тунелю остаточно гасне, вперше дивлюся вперед. У нічних окулярах усе червонясто буре. Я бачу лише стіни й рейки. Іноді тунель повертає. Тоді колесо з равликами нахиляється, А я, щоб не впасти, хапаюся за низьке поруччя. Чим довше дивлюся вперед, тим виразніше здається, Що мене проковтнула величезна змія. І ось я сковзаю по її стравоходу. Корені дерев, що іноді проступають на стінах, Здаються ребрами. Я відвертаюся. Сідаю на витерту шкіряну подушку, спину до напрямку руху, знімаю нічні окуляри. Пахне вологою і цвіллю, на мені мокрий одяг, я мерзну, обхоплюю плечі руками. Ну ось, усе в мене вийшло, тепер залишилося ще трішечки. Слимаки несуться по скляних стінках, мерехтять кульками на підошвах, прагнуть продовжені роду. І я мчу крізь темінь підземного ходу. Що чекає мене в місті? Так, скорчившись, намагаючись зберегти тепло, я дрімаю. Прокидаюсь від різкого клац і одночасно ривка. Гарячково хапаюсь за поручче. Дрезина звернула. Що це так клацнуло під колесами? Була там стрілка, розвилка колії... Чи мені приснилося? Може, просто камінь упав на рейки? Розвилка «Я бачу розвилку», – казав Головань «Хто був мудрішим? Він, який в усьому шукав імовірності? Чи цар-мати, яка завжди бачила один єдиний шлях, єдину мету? Головань мертвий, але ж і цар-мати мертва Хто мені тепер скаже?» Я засинаю, я страшенно втомилася За ніч на гілці жодного разу не зімкнула очей Мене студить, у мене все болить Дрезина котиться і котиться Скільки їй ще котитися Вагончик канатної дороги повзе майже добу Але ж він не по прямій і повільніше Я сплю, тримаючись за поруччя Мені сниться молода жінка Вона веде мене за руку Я маленька, я теж була дитиною Зле, що майже не пам'ятаю той час Лише уривками І, звичайно, мені ніколи не снилися батьки Я хочу побачити обличчя цієї жінки Але воно занадто високо Її увесь час щось відволікає то вона відвертається, роздивляючись вітрини, то зустрічає знайомого і довго з ним розмовляє, а я піднімаюся на пальчики і усе намагаюсь побачити її обличчя. Нарешті, втративши терпіння, кличу, тупочу ногами, вимагаю «Мамо!». Дрезина смикається, я хапаюсь за поруччя і прокидаюся. Ще одна розвилка Чи це частина сну? Он як розігналися слимаки Вітер свистить у вухах І куртка майже висохла Попереду зринає світло Рвучко підводжуся Скільки ж я проспала? Дрезина збавляючи хід Викочується до земляного насипу Налітає на буфери Я ледь не падаю Клацає важіль Скляне колесо автоматично піднімається Слимаки все ще біжать Але щеплення з ходовою частиною немає Зістрибую з дрезини Бачу відчинені ворота Бачу людину з ліхтарем у руці Хто це? Хто мене зустрічає? Накаталася? Запитує знайомий голос Хазяїн світить мені в обличчя ліхтарем Ти вважаєш мене Йолопом Лано? Ти гадаєш, я показав тобі це місце, щоб ти легко втекла? Там лабіринт, пастка для дурнів Я б'ю його в лице, намагаюся вдарити Він легко блокує мій удар І мало не зламавши мені руку, відкидає назад Я заледве тримуся на ногах Тобі недостатньо тих людей, яких уже закопали під стінами Ти приведеш інших Перед очима на секунду стає світло-світло Я відлітаю, б'юся потилицею об стіну Тепла кров із носа заливає підборіддя й губи І тільки тоді розумію, що він мене вдарив Я сповзаю по стіні, падаю я здолала цар але він занадто сильний, і сила його інша. Він йде до мене. Я бачу, як м'яко ступають по перемішаному з глиною гравію його важкі черевики. Хочу заплющити очі, але змушую себе дивитись. Він нахиляється, бере мене за комір, підтягає вище і раптом піднімає на руки». Залізні двері зачиняються за його спиною. Я знову на заводі. Знову огидний запах жовтого туману. Знову ненависний ритм і гул на грані чутності. Хазяїн заводу несе мене, не кажучи ні слова. Несе так обережно, ніби я його найбільший скарб. Він відпоює мене солоноватою водою, і розповідає, як у юності ганявся у пневмотунелях. Виявляється, багато років тому в місті була система пневматичних перевезень. Вузькими тунелями, прокладеними нади під землею, переправляли вантажі за допомогою повітря під тиском. Хлопці-розбишаки літали в цих потоках на саморобних крилах і повітряних дошках. Як я розумію, саме там – у пневмотунелях зародилося мистецтво польоту, яким оволоділи потім дикі мешканці ВЕЖ. І хазяїн, який ще не став тоді серцем заводу, літав разом із ними. Це було небезпечно, значно небезпечніше, ніж теперішні польоти диких. Пневмонафти, а серед них чимало було й дівчат, нерідко калічилися і навіть гинули. У них лопалися барабанні перетинки, і йшла носом кров. Та вони все одно ганяли. Літали вузькими темними тунелями, всього на мить випереджаючи купу яких-небудь летючих мішків чи коробок, завжди об заклад, на виграш, і переможцем ставав той, хто дійшов до фінішу першим, без втрат і травм. Хазяїн розповідає мені все це докладно. Як робилися крила, як обтошувались повітряні дошки, як це все працювало, я прекрасно розумію, що він не бреше. Він справді там був і вижив, і літав, мабуть, одним із перших. Я лежу і слухаю, ні про що не запитую, я не можу говорити. У мене сильний жар, голова свинцева, з очей течуть сльози. Не тому, що я плачу, а просто сльозяться очі. Запалилися всі рани і подряпини, він обробляє їх маззю, напуває мене і годує з ложечки, носить на руках у лазничку. Я не можу прочатися. Та що б я робила без нього? Екран, в принципі, не повинен був тебе витримати. Просто ти впіймала вітер. Це дуже важко. Зараз він запитає, хто мене навчив. Я не скажу, навіть якщо катуватиме. Але він... Не запитує. Він розповідає все тим же рівним голосом, що найважчим у мистецтві пневмонавтики був не старт, а фініш. І довго розповідає про дівчину, яка так хизувалась перед ним, що йшла іноді на божевільний ризик. «Вона загинула?» – хреплю я. «Ні, що ти?» «Вона потім...» «У неї був чоловік. Здається, вона народила дитину, дівчинку». Він замовкає. Його долоня лежить на моєму лобі. Я не можу її скинути. Від цього доторку щухає біль. Ти пам'ятаєш своїх батьків? Приблизно про те ж запитував Римус. Старий Римус із магазину барабанів. Пам'ятаєш? Майже ні. Мені чомусь здається, що та дівчина стала потім твоєю матір'ю. «Ти на неї схожа». «Справді?» «Так, я заважив це одразу, коли побачив тебе там, на цьому смітнику, поруч із дилерами. Ненавиджу цих тварюк». «А ваша дружина?» «Мені тяжко говорити. Вона не ганялась у пневмотунелях?» «Ні, вона була синтетиком із синтетиків. Тиха, боязка». Та дівчина в тунелі була як трава, що пробивається крізь асфальт, а інша, моя дружина, як квітка на відкритій землі. Я мовчу, а він обіймає мене, притискає до себе, я чую його серце. Знаєш, коли ганяєш опне в тунелі, дуже важливо, як у пісню співаєш. Мовчки Усе, зрештою, залежить не стільки від швидкості реакції чи відоміння, уміння. І від бувало, лише мокре місце лишалось, попро всю їхню реакцію. А от важливо правильно вибрати пісню. Віриш? Я гадаю, головань співав про себе, коли бився чи полював, і цармати, по-моєму, теж. «У мене була дуже проста пісня», – розповідає хазяїн. Але вона ніколи не підводила. Я не поспішаю звільнятися з його рук. Може, тому що занадто слабла. А може, просто не хочу. Хазяїн чи співає, чи говорить наспівом. Жив був хлопець, звали його Вітер. Він дівчиськам голови крутив. Раз, два, три. Чудово жити в світі, доки ласти ще не склеївти. «Три, два, раз, не склеїв ти!» і так далі. Він обриває пісню, ніби збентежившись. Пісня дивна і трішки кумедна. Ніколи раніше її не чула, але запам'ятовую одразу ж. «Доки ласти ще не склеїв ти!» «Три, два, раз, не склеїв ти!» Гловлю себе на тому, що повторюю слова самими губами. Хазяїн леді розтискає руки. Дивиться на мене зверху вниз. Лано, не покидай мене, каже дуже тихо. то остання радість у моєму довгому нехорошому житті. Не тікай від мене, будь ласка. Мені сниться, що я лечу в щільному потоці повітря уздовж підземного тунелю. На стінах горять яскраво жовті лампи, зливаються в русі, перетворюючись на дві нитки світла справа і зліва. На віражах дошка крило черкає по стінах, викрешуючи іскри. Це схоже на наші перегони з ярем по замерзлій річці, але страшніше. Я знаю, що випереджаю суперника на якусь частку секунди. Він дихає мені в потилицю, і коли пролітаємо повз чергову лампу, Бачу його цін на стіні. «Не нас Я знаю, хто це, але не дозволю йому ще раз упіймати мене. Нехай скільки завгодно співає свою пісню. Жив був хлопець, звали його вітер. Я ловлю повітряний потік, намагаюся стати частиною його, частиною цього вітру, пройти до фінішу найкоротшим шляхом. Іноді потік злітає під стелю, іноді опускається аж до бетонної підлоги, але якщо я торкнуся її, миттєво втрачу швидкість. Я лечу, ошаліла від польоту, від миготіння вогнів. Я вільна. І не вписавшись у поворот, врізаюся в стіну. Прокидаюсь, обливаючись холодним потом. Навколо бетон, залізо, замкнені двері. Я у в'язниці. Вагон канатної дороги наближається до входу на транспортер. Я бачу його дах далеко внизу. Вагон входить у тунель. У мене шість хвилин. Доки погонач виведе зміну, доки автоматика, що приймає, зіставить зелені стовпчики графіка з іншими, Присланими із сінту при завантаженні. Завантажили стільки то людей, вивантажили стільки то одиниць пального загальною ємністю такою то. Стільки то відсотків завантаження розпилювача. Якщо цифри зійдуться, погонич поїде назад із переносним акумулятором, зарядженим на декілька доз. Якщо не зійдуться, поїде без акумулятора. Але в будь-якому випадку в мене залишилося п'ять із половиною хвилин до відправлення вагончика. Кидаю вниз мотузку. Вона летить, розкручуючись у польоті. Кінець повисає, трохи не дістаючи до входу в тунель. Я дуже довго вираховувала довжину цієї мотузки. Аж ніяк не треба, щоб погонеч її побачив. Залишилось чотири хвилини. Я обережно сповзаю з вузького карниза, де просиділа кілька годин, і перебираючи руками, відштовхуючись ногами від стіни, починаю спуск. Я майже повністю відновила сили після хвороби. Майже секунди збігають. Я опускаюся все нижче метр за метром. На мотузці зав'язані вузлики, за ними відраховую відстань. Намагаюся дихати якомога тихше, але серце б'ється і груди ходять ходором. Діставшись останнього вузлика, найбільшого я зупиняюсь. Вишу на стрімкій стіні заводу, прямо над входом у тунель. За метр піді мною тьмяно поблискує залізний трос канатки. Гуде транспортер. Узагалі він працює майже безшумно. Але за багато днів на заводі я навчилась розрізняти його звук серед безлічі сторонніх шумів. До відправлення вагончика залишились лічені секунди. Зміна зараз ступить на стрічку останнього конвеєра. Встигаю почути слабкий дівочий голос. «А куди тепер?» «На стрічку», – каже м'який, – майже ласкавий голос. «Це, звичайно, погонич». Тут транспортер, він відвезе вас, куди треба. «А куди?» «Побачиш. Вибач, мені треба їхати. Тут усе по годинах. Ти розумієш?» Останні його слова зливаються зі стоком дверцят кабіни. Під струмками тече по спині. «Вибачте, друзі, сьогодні я не зможу вас врятувати. Вибачте». Трос здригається. З тунелю з'являється дах вагона. Загаявшись, пропускаю потрібну секунду, і ось уже виїжджає каретка. Якщо я стрибнув зараз, мене намотає на блок. Тільки і залишається, що перечекати ще секунду, і тоді вже транспортер працює. Стіна заводу здригається, але чутно розпилювач готується до запуску. Коли каретка від'їжджає, випускаю мотузку і м'яко застрибую на дах за кілька сантиметрів правіше від троса. Як я не стараюсь, поштовх усе таки є. Вагон схитнувся. Чи міг погонич цього не заважити? Зараз він закричить «Стоп, машина! Перевірте дах!» Блок скрипить. Я падаю на дах прямо під тросом. Лицем униз, ногами до заводу. Певно, погонич там у кабіні, з подивом дивиться в стелю. Чи здогадається підняти люк, заглянути на дах і перевірити? Скрип обривається, каретка входить у робочий ритм, блоки котяться по тросу, як перевернуті колеса по перекинутих рейках. Вагон погойдується, погонич. Мовчить. Я лежу, бажаючи стати пласкою, як тканина. З кожною секундою завод усе далі. Останніми днями я порушила нашу з хазяїном традицію зустрічати зміну разом. Він знає, що тепер, коли прибуває вагончик із міста, я ховаюся в темних коридорах, забиваюся далеко-далеко. То нехай пошукає мене, у звичайних таємних прихистках У підземному тунелі На майданчику громовідводу А вагон тим часом від'їде вже далеко Трішки повертаю голову У горах осінь Я бачу сині, зелені Призахідно-рожеві гірські пасма Бачу величезний світ таким Яким його бачать найсміливіші птахи я бачу грона дротів справа від канатної дороги. Ними йде енергія в місто. І справа, і зліва від лінії передач жовтіють і червоніють схили, вкриті чагарником. Я пробула на заводі довго, дуже довго. Я вирвалася. Сонце сідає, ще тепле. Дах вагона майже гарячий, адже він був у дорозі весь день. Добре нагрівся, і не встиг охолонути за шість хвилин у тунелі. Від каретки тхне машинним маслом, а знизу піднімається запагір, лісу, листя і хвої. Чому люди не можуть жити у мирі й спокої, як ці гори? Усе на світі – енергія. Дрова згораючи віддають енергію сонця, яку збирали все життя. «Люди живуть, гріючись біля вогню, харчуючись свіжою дичиною або безплатною вермішеллю, але енергію черпають із зовсім інших, іноді випадкових, іноді дивних джерел», – приблизно так говорив хазяїн. «Я навіть не запитала, як його звуть, адже в нього, певно, є ім'я. Він не назвав мені його, а я не здогадалася запитати». Чую, як ходить по кабіні погонич. Теплий дах вагона вистигає з кожною хвилиною, але я все одно почуваюсь, як на сковорідці. У будь-яку хвилину він може підняти люк і побачити мене. Оглядаюсь на завод, у призахідному світлі помітні лише обриси, страшні обриси бетонного саркофага. Час перебиратися нижче. Я готувала свою втечу багато днів і ночей. Я стежила за вагончиками. Я знаю, що всього їх два, і ходять вони по черзі. На один колись повантажили мене, другий – ось цей, і відрізняється від першого насамперед тим, що на днищі в нього є дві великі залізні скоби. На них я й розраховую. Звичайно, нелегко буде всю дорогу сидіти на залізній скобі під вагоном. Але якщо мені доводилося ночувати на деревах, невже я не зможу витримати добу на скобі? Зараз не зима, зараз майже літо, хоча ночі й прохолодні. У мене з собою ремені і карабіни. Я пристебнуся і зможу, певно, навіть спати. А головне – там, унизу. Мене ніхто не знайде Навіть якщо погонич буде спеціально обшукувати вагон Під він не загляне ніколи Та й кому спаде на думку заглядати під днище. Я уявляю погонича, як він щосили просовує голову в діру вагонної лазнички Лише так можливо перевірити дно Посміхаюсь Нехай би застряг так головою в дірі Нехай би їхав так усю дорогу. Вагон проходить в першу опору. Розгодується. Цього мені і треба. Зводжусь на впочіпки і, затаївши подих, пробираюсь до задньої стінки вагона. Там немає вікна, вірніше його замазано фарбою. А залізна сітка є. Вона скригоче, коли я повисаю на ній. Завмираю. На щастя, Блоки теж скриплять. І я, сціпивши зуби, спускаюся все нижче, шукаю опори для ніг. Знаю, тут є щось подібне до сходинки позаду. Ось вона. Переводжу подих. Тепер залишилося зовсім небагато. Схопитися за сходинку руками. Повиснути над прірвою. І обережненько перебратися на першу скобу. Я вишу, як на турніку. Піді мною гора, сосни зелені, височенні. Отже, проминулий рудий ліс навколо заводу. Я бачу кожну верхівку. Якщо придивитись, побачу і вивірку на вершині, і сойку, і... А скоби немає. Я протерла б очі, якби руки не були зайняті. Немає скоби. Для того, щоб поглянути вагон знизу, мені доводилося пробиратися брудними, залитими туманом тунелями, збивати шматки потрісканого бетону з древніх вікон у залізній оправі, діставатися у вузенькі шпарини, заради того, щоб глянути знизу вгору на канатку. Скоби були. Їх, мабуть, збило, коли вагон ніяково приземлився на станції призначення – на сінті. Від першої залишились пеньочки штирі, а друга дальня так погнулась, що на ній можна лише висіти. Але це не має значення. Без першої скоби до другої все одно не дістатись. Я ледь не розтиснула пальці. Долоні горять. На них не встигла нарости ніжна, без мозолів, шкіра. Опора залишилася далеко позаду, що тепер? Опановую себе у прямому і переносному значенні, підтягуюся знову, стаю на сходинку коліном, хапаюся за нижній край залізної сітки? Їхати на даху звичайно зручніше. Може, погонич не стане туди заглядати? Може, зараз він підзарядиться. Порадієш життю з півгодинки та й ляже спати? Сутеніє. У напівтемряві знову вибираюся на дах і лягаю як найдалі від люка. Над горами піднімається туман. Раз або двічі бачу вогники. Може там сидять пастухи, варять вечірню кашу, а може танцюють арканам. Різкий звук уплітається Вмірний скрип каретки І майже одразу чую Переляканий голос погонича Так Інший голос викривлено Переговорним пристроєм Але я все одно його впізнаю І міцніше Втискаюся в дах Ні, каже погонич Голос його трохи охрип Тут нікого немає Тобто я, звичайно, подивлюся Але ж їх прийняли По рахунку Знову слухає голос у переговорному пристрої. «Так», – говорить зовсім уже хрипло. «Звісно, зараз перевірю дах». Я відповзаю назад. Чіпляюся за залізну сітку. Вона гримить, але я не звертаю уваги. Спускаюсь нижче, повисаю на руках. Це все, що я можу зробити. Ніч, темно. Я вишу між небом і землею, Якщо він не придивиться, він мене не побачить Виє вітер у вухах Крізь цей звук я чую, як відчиняється люк Тоді з'являється світло Промінь ліхтарика еспандера Тут нікого немає, каже погонеч у переговорний пристрій Повторюю, на даху нікого немає Зупиняється прямо наді мною і, певно, для очистки совісті світить униз. Промінь ліхтаря заливає мене всю. Синє коло з білою спіралью в центрі, відбиток світла в напівосліплих очах. Обличчя погонить, не розгледіти, і без того зрозуміло, що він дивиться просто на мене. «То що? Розтискати пальці? Нікого немає!» Повторює погонич Після довгої, довгої паузи Порожньо Частина четверта Ми прибуваємо в місто Зранку наступного дня Над містом туман Не жовтий, як на заводі А звичайний сіробурий смог Який часто буває в місті Я не дуже люблю його Але сьогодні він мені на руку Обравши мить Зі стрибою на дах якогось будинку Вагончик опустився так низько Що летіти доводиться метрів три Максимум п'ять Приземляюся доволі м'яко Сиджу Чекаю, доки мене біль У відбитих ступнях І ошаліло думаю От і все Я так і не дізналася Як звуть цього погонича І хто він такий Усю дорогу я лежала на даху А він сидів у кабіні не вимовивши ні слова. І лише коли ми в притул наблизилися до міста, ледь чутно стукнув у стелю, даючи знати, що час евакуюватись. Я ніколи не дізнаюся, хто він і яка доля привела його на службу заводу. Я не дізнаюсь навіть, скільки він проживе після нашої зустрічі, але я буду пам'ятати його завжди. Піднімаюсь, глибоко вдихаю сирий туман. Я в місті, я вдома. Перше, на що звертаю увагу, на вулицях дуже багато патрулів. Енергополісмени у повному бойовому спорядженні ходять по двоє-четверо, час від часу зупиняючи когось із перехожих і вимагаючи пред'явити соціальний код. А мій код давно анульовано. Тому за жодних обставин не можна втрапляти їм до рук Я йду незалежно розглядаючись Але, заваживши патруля, одразу ж зникаю в підворітті Йду до районів Марочосів Це неблизько і займає таким чином майже весь день Вежі піднімаються над містом Верхівки тонуть у тумані Побачивши їх, я починаю хвилюватися Усе, що трапилось останньої доби, не вкладається в голові. Учора в цей час я висіла на стіні, очікуючи відправлення вагона. А сьогодні, вже незабаром, побачу своїх. Диких. Алекса, Мавра, Перепілку, Леся. Усіх. Лише зараз розумію, наскільки втомилася. Сідаю на край хідника, Одразу підкочує автоматичний вуличний рознощик, вивантажує в простягнену долоню упаковку енерджідрінку. Роблю великий ковток. Рознощик котить далі. низький візок на трьох пластикових гусеницях. Один – підсліпуватий сенсор і роз'єм для маршрутної карти. Піраміда картонних банок із напоєм небезпечно хилиться вправо. «Довкола сновигають перехожі, звичайні люди. А я все усмикую себе. Мені хочеться жадібно вдивлятися в обличчя, про щось запитувати, привертати увагу. Я скучила за ними. Мене переповнює знання, яке я їм принесла, яке може змінить їхнє життя, але навряд чи зробить щасливими».